مرزا غلام قادیانی د په خپل ژوند کې ډیر زیاته دعویو کې د دین مخ کې چې د نبوت دعوا وکا د نورو هم ډیر دعویې کړي وي یو دعوه ویده کړي وا چې زکرشن بل دعوی دا کړي وا چې ز سور مارییم یوني خنزیر یم بل دعوی دا کړي وا چې ز خاتم الاولیا یم بلد عویدہ کرے وچه ز حجر اسودیم ان د بیت الله شریف لګوت کې څنګه کښنه لګې دله مقدس کښنه مزاغیم بلد عویدہ کرے وچه ز بیت الله شریفیم بلد دا کرے وچه ز الیاذ بالله قران مجیدیم نو داس نو